Та якщо тобі накипіло, можеш розповісти мені все. Направда, я не певен, що зможу давати поради. Та й навряд ти їх слухатимеш. Але інколи досить виговоритись, щоб полегшало. А їсти таки треба. Дякую. Знаю-знаю, треба. Теоретично знаю купу способів, як вивести жінку з депресії. Наприклад, сходити в солярі, підстригтися, пофарбувати волосся, зробити манікюр, педікюр, накупити нового шмаття, утнути одноразовий терапевтичний секс із незнайомцем, щоб змінити полярність адреналіну з мінусу на плюс. Але, Але для того треба спочатку вийти з хати. А ти, мабуть, серед пальм забув, яким мерзенним буває тут листопад. Ні на що немає сил. А подруги в тебе є? Хай би зайшли з пляшкою вина чи що ви там п'єте. Прийдуть, розкажуть, що всі мужики – невиправні козли, наведуть приклади з життя і стане легше від розуміння, що твоя проблема не ексклюзивна, а типова, і що від цього не вмирають. А чому ти вирішив, що це особисте? А може у мене кар'єрний даун? Е, дівчинко, на льоту посмішкою у високу брудну стіну, а потім у прірву липкої байдужості до життя, це буває виключно від отих козлів. Хоча, може я й помиляюсь? Не помиляєшся. Піду я, прийму душ, а потім пошукаю по шухлядах кави. Сплю по 20 годин на добу. Невже так компенсую ті три доби без сну? Час повертатись до роботи. Є термін її виконання, є комп, є голова. Та немає сил. А ще постійно, як порошина в оці, плаває в голові питання. А кому сьогодні потрібен о той мій переклад Франсуази Саган українською? І до кризи не дуже читала, а тепер і поготів. Ну, досить і того, що ця робота потрібна тобі. Як хвіст мотузки серед хвиль, щоб ухопитись за неї та підтягнутися на корабель, з якого тебе змило. А омієш ти хвіст мотузки? А що я не бачила на тому Титаніку? Відлітаю до Кореї, за три дні повернуся». Потім можу знайти в ящику «А. Есей. Всі мужики. Б. Слоган. Ти теж. В. Переклад. Саган. Щоб долучити мене на чужині до світової класики рідною мовою. Г. Розповідь про те, як ти ходила до Солярію. З якоїсь недавньої миті мені вже не хочеться виправдовувати очікування чоловіків. Тому варіанти «А. Г». Поступаються варіанту D. Плестиму дурниці. Рік Московської олімпіади. Маленька дівчинка в панамці та квітчастих трусиках притискає до себе гумового олімпійського ведмедика з кольоровими кільцями на пузику. Доходить до паркану в кутку двору, озирається довкола, завертає за старий кущ буску, зупиняється в траві споришу та шипоче відмежатій. «Я тобі покажу мій секрет. Його ніхто не бачив, бо секрети показують друзям, а я їх не маю». Вона присідає, ще раз озирається, обережно розгрібає пальцями пісок між пасмами трави і бачить, як виблискує скельце. Дівчинка на мить завмирає, Повертає ведмедика очима до секрету та пояснює. «Ось бачиш, там, на пелюстках соняшника, мої скарби. Бурштинована местина, я її знайшла на вулиці, коли ми з бабусею ходили до аптеки. Ось, начищені до близьку три копійки. Фантик, він московської цукерки. Тато привіз їх разом з тобою». Але від них лишились тільки обгортки. А ти цілісінький. І найголовніше – маленький, блискучий гудзик із зіркою. Дівчинка ще раз озирнулась. Я його вкрала, Ти тільки не викажи. Я відкрутила його з зеленої сорочки сусідчиного сина. Він дорослий, солдат. Приїхав у відпустку. І ми з бабусею ходили до тітки Віри на вечерю. А потім Юрко пішов гуляти з друзями, а тітка Віра сказала бабусі, що сина дівчина чекає з армії. Звісно, він же дорослий і такий гарний. А я хто? Мала. Він так і сказав. Ну, мала, ти й виросла. Удвічі виросла за рік. Вхопив мене і підкинув до стелі. У мене аж серце завмерло. Я подумала, якщо щороку виростатиму вдвічі...